синів Соколиків, що лежали поруч, вона розчісувала їх гребінцем, неохайно покуйовджені кучері, зрушаючи їх слізьми. Вона дивилася на їх уся, вбачала їх усім своїм почуванням, тільки й бачила, що своїх любих синів та й несила була їй надивитись. Вона згодувала їх на своєму лоні, Зростила, викохала їх, Та й тільки на одну хвилиночку Бачить їх перед себе. «Сини мої, Милі, Сини мої любі, Що то буде з вами? Яка тось спіткає вас доля?» Казала вона, І слізьми, Наливалися брижі, що через смарнів ній колись то прехорощі на вроду вид. Та й справді бідолашна була вона, як і кожна жінка з того хвацького віку. Тільки одну хвилину кохалась вона у любощах, милощах, тільки за першої палкої жаги до кохання, за першого дівочого палу, та й годі. Далі суворий її чарівник зражає, покидає її, змінював на шаблю, на товариство, на банкет козачі. Вона тільки бачила з своїм чоловіком, що на два дні або й на три дні за рік, а потім скілько років про нього, а ніякої не було й чутки. Та хоч коли й бачилася з ним, як жили вони у купі, що то за життя їй було? Вона терпіла всяку кривду, бійку навіть, а любощі дознавала наче тільки з ласки давані. За тих часів жінка була якась хімерна річ між лицарями-бурлаками, що на їх гульлива січмати з темним лугом батьком надавала свою хмурну вдачу. Молодість тільки шаснула перед нею, та й то без радощів. Молодина вроду прехороше лице її, біле, лоно звабливе, неціловане, немиловане, без часу зів'яли брижі її і попсували. Усе те кохання, почування, усе, що ані на є у жіночій натурі, голублячого, палкого. Усе теє повернулося їй в одне материне почування на свою дитину. Вона жалю омліла, вбивалась, ревно плачучи, як та й чайка підірвана, кружляючи, кигічи над дітьми своїми. Її синів, коханих синів, видирають у неї, розлучають на те, щоб уже ніколи їх не бачити. Бозна. Мо за першу ж буйної січі татарин зотне їм голови, і вона не знатиме, де лежатиме покинуте біле їх тіло, що його степове птацтво хиже розклює, а за жодну краплю їх крові вона прийміла б усю себе віддала. Ридаючи, у вічі їм дивилася. Коли непереважний сон вже починав склепати її, та й гадала вона собі аму, старий, хоч днинок зо дві з дорогою підіжде, десь він там і задумав так швидко виріжатись, що дуже перебрав через край. Місяць з високости вже доносі відчув подвір'я і сплячих, подвір густу купу верб. Та височений бур'ян, що його пірнув палісад, котрий оточував двір. Вона усе сиділа в головах біля своїх коханих синів, ні на хвилиночку, не зводячи з їх очей. А проспаняй байдуже. Уже коні, чуючи світання, полягли на траві, облишивши пашу, вже лист зверху на вербі почав шелестіти з тиха, і вітерець свіженький, гадюкою в'ючись, спустився з верха до коріння, лоскочучи листя. Вона просиділа до самісінького світа. Я не трохи втомилася, бажаючи навіть, щоб ніч проволоклась як мога, довж. Голосний лошачий ржет.